الحمد لله الذي منّ علينا بحفظ القرآن وتعلم احكامه وتعليمها وصياغتها وتسهيلها للراغبين فيها ثم الصلاه والسلام على خير خلق الله على الاطلاق سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الذي بعثه الله تعالى بالقران liyakuna lin-nasi mubashshiran wa nadhira wa ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu adda al-amanata wa ballagha ar-risalata wa nasaha lil ummati fa Thumma əmma ba'd Esselamu aleykum və rahmetullahi və barəkatuhu mühtərəm müsəlmanlar Həm olsun Allaha, Ələmlərin Rəbbinə, Qiyamət gününün sahibinə Biz yalnız ona ibadet edib Və yalnız ondan istəyirik Və ondan yalnız düz yolu, Surat-ı müstəqimi arzu edib, dua edib istəyirik. Həm də olsun ki, yenə də bizə bu gün bu gözəl məclisdə yığışıb Allahın kitabı barəsində bəzi mühüm məsələlərə toxunmağımıza icazə verib və qədərində yazmışdır. Və hər zaman qeyd etdiyim kimi Bu neymətin qədrini yalnız və yalnız ağl sahibləri bilər. Bu neymətin qədrini yalnız və yalnız axirəti barəsində düşünənlər və Allah Subhanahu va Taala'nın dininə sadiq olub və dinə xidmət ediyən insanlar başa düşər. Və Nəzov cəvjərəbbimiz buyurur: "Lə in şəkərtum lə əzidən nəkum və lə in şəkərtum lə əzidən nəkum." Əgər şükr etsəniz, sizə olan neymətimi artıraram. Və biz də şükr etməliyik ki, Rəbbimiz bizə Qurani-Kərim barəsində danışmağı, dinləməyi və Onun barəsində bəzi sual cavablara cavab verməyi nəsib etmişdir. Və bugün, inşallah sizinlə təcvid elmində olan Məddüllin adlı bir mövzuya başlayacam. Bildiyimiz kimi, mədd sözlülüqətə mənası uzatmaq deməkdir. Lin sözlülü mənası isə dartmaq, dartınmaq deməkdir. Təcvid elmində isə məddullinin mənası, əgər hər hansı bir sözün ortasında vav və yə hərifləri gələrsə və həmin həriflərdən əvvəl gələn hər hansı bir hərifin hərəkəsi fəthə, yəni ə olarsa, bu zaman məddullin baş verər. Və şərtdir ki, həmin məddulliyin baş verən sözdə mütləq və mütləq bir şəkildə vəqf olunsun. Və biz bu gün sizinlə məddulliyini daha geniş izah etmək üçün Qureyş surəsinə baxacağıq və inşallah Qureyş surəsində olan bəzi əhkamları düşünüb və həyatımızda tətbiq etməyə çalışacaq. Və dediyim ki, bu bir neymətdir. Bu bir neymətdir ki, rahat bir şəkildə internetin qabağında oturub, hətta bəzilərin önündə çay və ə, daha başqa şeylər, yəni yemək və s. olduğu halda rahat bir şəkildə Qurani kərim elmi onların evinə açıq, aydın bir şəkildə çatır və bu, bir, böyük bir nimətdir və bu elmi örgənmək üçün insanlar öz ölkələrindən yaşadığı yerlərdən illərlə başqa yerdə qalıb öz yaxınlarından məhrum olmuşlar mallarından və canlarından fəda verib bu elmi yələnmək üçün səhər etmişlər. Amma həm də olsun ki, Allah, Allah səhəni və teala öz rəhmindən bizə lütf edib bugün çox gözəl və hasad bir şəkildə Qurani kəlmi düzgün bir şəkildə oxumaq üçün və Peyğəmbərimiz səlləlləhu aleyhi və səlləm və onun sahabələri olan Abubakır, Umar, Osman və Ali və başqa qalan sahabələr oxuduğu kimi Quran-ı kərimi oxumaq və oxutdurmaq bizə əcər nəsib olursa və bu, doğrudan da böyük bir neymətdir. Və dediyim kimi, bu neymətin qədir qiymətini yalnız və yalnız ağıl sahibləri bilər. Və dediyim kimi, bu elmin dərinliklərini örgənmək üçün insanlar illərlə və ya belə deyisək 10 illərlə səfər edib, mallarından, canlarından keçmişlər. Amma həm də olsun ki, gün, bugün biz çox rahat bir şəkildə, çox e, əziyyət çəkmədən önümüzdə Qurayn-ı Kərim olaraq və e, bu formada dərs keçməyə müvəffəq olmuşuq. İndi isə Qurayn-ı Kərimdə olan Qurayş surəsini açın və orada olan ayətləri Təcvid əhkəmlarını izah etməyə çalışaq. Hüca Rəbbimiz buyurur, Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi qurayş. Li ila fi qurayş. Deməli, birinci ayətdə ləm əlif deyilən bir hərif var. Ləm əlif. Ləm əlif hərif deyil. Ləm əlif iki dənə hərfin birləşməsindən əmələ gələn bir hərfdir. Onlardan birincisi Ləm, ikincisi isə Əlifin yerinədir. Və Qureyş surasının 1-ci ayəsində gördüyünüz bu Ləm əlif işarəsi və ya hərəkəsi və ya hərfi baxsas ki, birinci Ləmdir və Ləmin altında kəsrə işarəsi var. Sonra isə Əlifdir, ərfin altında balaca bir həmzə var, həmzənin altında isə kəsrə hərəkəsi var. Deməli, bu söz li-i, li-i deyərək oxunar. Çünki ləmin hərəkəsi i-dir, fəthənin də hər hərəkəsi i-dir. Deməli, li-i deyə oxunar, li-i. Və sonra isə həmzədən sonra baxır şişi yə hərfi gəlir və yə hərfin üzərində heç bir simvol və ya altında heç bir simvol və əlamət və ya heç bir hərəkət yoxdur. Və biz birlik ərəb dilində üç dənə med hərfi var. Uzadan hərf var. Bunlar əlif, vaf, yə və ya başqa dildə disək üç dənə uzadan saytlər vardır. Ə, i U saytlərdir. Və əgər dediyimiz kimi yənin üzərində heç bir simvol və əlamət olmazsa bu zaman Həmin i-saiti iki hərəkə miqdarında, miqdarında uzadılarak li-i, li-i-lə, li-i-lə, baxın, li-i-lə yox, li-i-lə deyərək uzanar. Çünki biz dedik ki, yə sakin olarsa və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsri olarsa, bu zaman həmin i-saiti iki hərəkə miqdarında uzadılacaqdır. Sonra isə li-i-lə-fi. Lə-fi. Ləm, Ləm hərəkəsi fəthədir. Və sonra isə balaca bir xət. Belə bir, e, deməli, ləmlən fənin arasında olan balaca bir xət var. Balaca bir e, işara var ki, buna da çəkər dillər, çəkər. Və bu çəkər iki hərəkə miqdarında uzadılarak, li i lə li i lə deyərək uzanar. q Qaf hərfidir, qaf hərfi bildiyiniz kimi qalın hərflərdəndir və boğazın son hissəsindən çıxır və hərkəsi damma olduğu üçün Q li i -qo. Qo qo bunu oxu li i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Biz artıq hafsanasım qirayətindən çıxıb Başqa bir qirayətə girmiş olaraq Bildiyiniz kimi Qirayət elmində Fəthə, yəni Ə Üç formada olur Açıq aydın Ə Misal olaraq ə. İkinci İmələ-Sugra adlanan Ə-E-nin ortasında olan Ə işarəsi ə. Nə Ə, nə E ə. Və bu cürdə qirayətlər var Və üçüncü də İmələ-Kubra adlanan Deməli, tam bir şəkildə E səsini ver verən deməli, səsdir ki, E səsini verir. Buna misal olaraq və duhə, və duhə, və deyərək oxunur. Və bu da bizə bu faydanı verir ki, əgər hərfin hərəkəsində belə səhv etsək, bilməyə-bilməyə bir qirayətdən çıxıb, öbürü qirayətə girə bilərik və bu da düzgün deyil. Yəni hər hansı bir qari qə oxuduqda mütləq bir şəkildə o biri qiraətə girməməlidir. Yəni bir qiraətə əgər Hafsanasım qiraəti oxuyursa, onunla da oxumaldır. Və bəzilər oxuduqda deyir li ila fi qure Qureyş Qureyş. Amma düzgün oxunuşu qure yox, Qura. Çünki ra hərfidir. Ra hərfi bildiyiniz kimi əgər fətə olarsa, bu zaman re yoq Ra deyərə oxunur. Bəli, re deyilən bir qirayətlər var. Əlif, ləm, re. Anınız bu, başqa qirayətlərdir. Hafsanasın qirayəti deyil. Və ona görə bu surədin birinci hansında li ilə fi qure, qure iş demək düzgün deyildir. Düzgün oxunuş li ilə fi qura, qura, yəni a səsi ilə, çünki ra hərfi müəyyən bir cəhətdən burada qalın olduğu üçün a kimi tələfiz olunur. Qurayş. Və biz dedik ki, məddullin dilən bir anlam var Məddullin Məddullin deməli, uzadan məddlər denəməkdir Və iki ərifdən ibarətdir Vav yə Qura iş sözünə baxın Qura iş Qura iş sözündə baxın, yə hərfi sakindir Yəni, qaftı, sonra radı, sonra yə və sonra şin Deməli, yə hərfi sözün ortasındadır Düz Və yə hərfinin üzərində sukun var sukun işarası var. Yəni, saidsizliyi bildirən bir əlamət və bir simbol var. Və əgər biz dedik ki, ya hərfinin ya hərfi sukunlu olarsa və həmin bu ya hərfindən əvvəl gələn hər hansı bir hərf və burada ra hərfidir. Həmin hərfin hərəkəsi fəthə olarsa bu zaman və həmin sözdə vəqf edilərsə, bayanılarsa bu zaman meddulliyin baş verər. Yəni, Uzatma miqdarı 2, 4 və ya 6 hərəkə miqdarında uzadılar. Misal olaraq, Li-i-lə-fi-qurayş Qurayş Qurayş Və burada Y səsi uzanlaraq bu üç formada oxunar. Bir daha oxuyuram. Li-i-lə-fi-qurayş Li İLƏ Fİ QURAYŞ Li İLƏ Fİ QURAYŞ deyə oxunar. Və Qura işin sözünün sonunda tənvin kəsrədir, yəni in işarəsidir. Və bildiyimiz kimi, hər hansı bir sözün sonunda və hər hansı bir ayının sonunda və həmin ayədə və həmin sözdə vəqf etdiyimiz zaman dayandığımız zaman həmin sözün hərəkəsi Ə-İ-Uq və və in un olduqda həmin sözlərdə vəkf etdiyimiz zaman bunların hərəkətləri hamısı sukunla əvəz olunur. Li ila fi qureyşin olduğu halda vəkf etdiyimiz zaman, dayandığımız zaman li ila fi qureyş in səsi deyilməyərək bu formada sukunlu bir şəkildə tələffüz olunur. Və biz şərt qoyduq ki, məddulliyinin baş verməsi üçün mütləq və mütləq bir şəkildə, deməli, həmin sözdə vəqf olmalıdır. Vəqf sözünün mənası dayanmaq deməkdir. Vəqf sözünün mənası dayanmaq deməkdir və vəqf səktədən fərqli olaraq nəfəs alınaraq dayanılır. Məsələn, Əl-Həmdülillahi Aləmin, Ar-Rəhməni rəhim Və burada mütləq və mütləq bir şəkildə nəfəs alınmalıdır. Səktə isə nəfəs alınmadan oxumağa deyilir. Məsələn, Kəlləbəlrana. Və bildiyiniz kimi bu səktə də qiraətləə aiddir. Əgər bir qari və ya bir Quran oxuyan bir şəxs Quran oxuduğu zaman vəqfin yerinə səktə edərsə, misal olaraq Elhamdülillahi Rabbil Aləmin Ar-Rahmanir Rahim Məlik Yəvmiddin Deyərək, dayanarsa və dayandığı zaman nəfəs almazsa, səktə edərsə, artıq başqa bir qiraətlə oxumuş olur və bu cürda oxunuş Hafsanasım qiraətinə görə düzgün deyil. Mütləq və mütləq bir şəkildə nəfəs alınmalıdır. Li ilə fi ilə fihim deyərək oxunur. Və dediyimiz kimi mütləq və mütləq bir şə şəkildə vəkf edilmədiş, vəkf edilməsə məddulinin hökmü itir. Yəni bu formada oxunur. li ilə fi qureyş Baxın, daha demədi ki li ilə fi qureyş ilə fihim. Bu düzgün deyildir. Mütləq və mütləq bir şəkildə vəqf olunmalıdır ki, meddüllin baş versin. Və birinci ayəni bir daha oxuyuram. Üç form-formanın üçü də deməli düzgündür və meddüllin barəsində ə, İmam Süleyman el-Cəmzuri, böyük bir təcvid alimlərindən olan Süleymanül-Cəmzuri öz beytlərində buyurmuşdur. Və düzgün oxunuş Lİ İLƏ FİQURAYŞ Lİ İLƏ FİQURAYŞ Lİ İLƏ FİQURAYŞ Və Yənin uzatma miqdarı, dediyim kimi, 2, 4 və ya 6 hərkə miqdarında uzatmaq caizdir. Sonra isə ikinci ayətdə həmzə gəlif gə, gəlir. Əlfin altında bir həmzə işarəsi var və bu həmzənin hərəkəsi nədir? İyidir. Və həmzədən sonra belə bir simvol gəlir, yəni belə bir, belə deyək də, riyazət elmində böyük və kiçik işarəsini verən, yəni böyük işarəsini verən, oxa oxşayan, oxun deməli, ə, uc hissəsində oxşayan belə bir simvol gəlir. Ona baxın, yəni Quran-ı fikir versəniz, orada həmin simvolı, Həmzədən sonra, yəni ikinci ay ayənin düz əvvəlində, yəni əvvəlində başında, həmzədən sonra tapa bilərsiz. Və bu işarə məd işarəsidir. Bu işarənin adı silədir, silə. Silənin mənası uzatmaq deməkdir. Və bu işarəni yalnız... Deməli, siz kəsirə halında görəsiniz. Yalnız i ilə işlənir. Yəni, bu işarə yalnız i olduqda, kəsirə olduqda, kəsirədən sonra qoyulan bir simvol və əlamətdir. Və bu simvol, əlamət iki hərəkə miqdarında uzadılır. Baxın, ilə demiri ilə. diri ilə, ilə, ilə, ilə yox, ilə fihim, ilə fihim deyə uzadılır və ləmdan sonra da ə, deməli gələn ə, çəkər işarə iş, iş, işarəsi vardır. Bu da iki hərfi miqdarında uzadaraq iləfhim. İləfhim deyərək uzanır. İləfhim rih rihlətə. Rihlətə. rihlətə, Rih ri hərfidir. Ra hərfi burada incə hərfdir. Çünki hərfin ra hərfin hərəkəsi kəsrə olduğundan ə, deməli ra hərfi burada Ri yox, ri, ri, daha incə bir şəkildə tələfiz olunur. Sonra isə rə hərfindən sonra hə hərfidir. Hərfi burada bildiyiniz kimi boğaz hərflərdəndir və boğazın ortasından sıxılaraq rih, rih, rihlətə, rihlətə deyə tələfiz olunur. Sonra isə ilə fihim rihlətə, rihlətəşşitə. Burada tə hərfindən sonra bir əlif var. Əlfin üzərində vergülə oxşayan bir simvol və əlamət var. Bu simvolun adı vəslədir, vəslə. Vəslə sözünün mənası ərəb dilində iki sözü bir-birinə birləşdirmək deməkdir. İlə fihim rihlə tə. təş, təş. Yəni, rihlətə sözü ilə əşşitə sözünü bir-birinə birləşdirən bu simvıldır. Və sonra isə ləm gəlir və ləmin üzərində heç bir simvıl və hərəkət yoxdur. Simvıl və hərəkət yoxdur. Və ləmdən sonra gələn hərifin hərəkəsi kəslə və şəddəlidir. Bu zaman buradakı ləm oxunmur. Çünki bu ləm, deməli, şəmsi hərflərindən birinə rast gəlmişdir. Və hər hansı əgər sözdə, deməli, de, de, de, əgər şəddə ləm olarsa, əlifləm olarsa və əlifləmdən sonra hərfdən, həmin bu əlifləmdən sonra ləm hərfindən sonra gələn hərfin hərfəsi şəddə olduqda, bu zaman buradakı ləm oxunmur, rihlətəl, şitə yox, rihlətəş şitə. Nə əlif oxunar, nə də ləmi oxunar oxunmaz Və bu şərt deyil, ləmin üzərində və altında heç bir simvol və ya hərəkət olmasın. Baxın, ləmin nə üzərində, nə altında, nə sukun var, nə kəsrə var, nə fəthə var və ləmdən sonra şin hərfi gəldir, gəlir və şinin hərəkəsi şəddə olduğu üçün burada ləm oxunmur. i̇ fihim rihlə təşşitə Və Şindir, sonra tə hərfidir və tə hərfindən sonra əlifdir və əlifin üzərində dallığa işarəsi var. Və biz bu dalğanı keçdikdə ki, quran kərimdə bu uzatmanın simvılıdır, uzatmanın əlamətidir. Və burada məddul muttasıl baş verir və dedik ki, əgər mədd hərfindən sonra burada mədd hərfin hansıdır? Əlifdir. Çünki əlifin üzərində abayatında heç bir hərəkət yoxdur o dalğanı çıxmaqla. Yəni, dalğa uzatmanın əlamətidir. Amma əlifin üzərində əslində nə ə var, nə i var, nə u var, nə sukun var, nə kəsrə var, heç bir əlamət və simvol olmadığından və əlifdən əvvəl gələn hərif, hansı hərifdir təhərfi, təhərinin də üzərində fətəh olduğundan Həmin bu əlif məd hərfi aldanır və məd hərfindən sonra dediyi həmzə gələrsə, balaca bir həmzə, əlifdən sonra balaca bir bəli, işara var, onun adı həmzədir. Həmzə gəldikdə bu zaman mədl-l-muttasıl baş verir və uzatma miqdarı 4, 5 və ya bəzi ixtilaflılara baxsaq da 6 əlikə miqdarını uzadılaraq. Rihlə təşşitə ivə. Rihlə təşşitə, ivas sayf, rihlə təşşitə, ivas sayf deyərək e, 4, 5 və ya 6 hərkə miqdarında uzadılır. Və sonra isə vav gəlir. Bildiyiniz kimi vav deməli, gönçəvari bir hərflərdəndir və Azərbaycanından fərqli olaraq vav hərfində qabaq kəsici dişlər deməli, at dodaqlara dəymir alt dodaqlara dəymir. Azərbaycan dində deyirlər və və v, və. Ərəblər isə ərəb dində və ya Quran elmində v yox, və. İngilis dilində olan y hərfinin oxşarı olaraq qabaq kəsilişlər aşağı dodaqların yaş hissəsinə dəymir. Azərbaycan dilində isə və desək və v, v. görərik ki, bu zaman yuxarı kəsilişlər aşağı dodaqlara dəyərək bu formada v səsi tələffüz olunur. bu v yox, və və və dairə tələffüz olunur. İlə fihim rihlatu şitai vəs sayf. Fə və burda sad hərfi də sad hərfi bildiyiniz kimi qalın hərflərdəndir və yenə də y hərfi sukunlu gəldi. Biz əgər yadınızdadırsa y hərfinin deməli ə, sukunlu bir halda, dedik ki bir halda gəldikdə və y-dən əvvəl hərfin hərəkəsi Hər hansı bir hərf ola bilər, fərq etməz. Hərfin hərkəsi e, deməli fəthə ə olduğunda bu zaman məddullin baş verərək, həmin sözdə vəqf etdiyimiz zaman 2, 4 və 6 hərkə miqdarında uzadılaraq vassayif, vassayif, vassayif-yi dartınarak uzadılaraq bu formada oxunur. ə e, Bu Bugünlə inşallah bu qədər iki ayını izah etdi. İndi isə gəlin hamımız bir yerdə mən oxuduqdan sonra, məndən sonra sizi də təkr təkrarlayıb Quray düzgün bir şəkildə oxumağa cəhd göstərək. Bismillahirrahmanirrahim Līlā fi qurayš Līlā fi qurayš Ilāfihim riḥlat Vəl-səyif Fəl-yə'budu Rabbə həzəl الذي atamahum min ju'i wa amanahum min Və subhanək Allahumma və bi həmdik və nəşədə və lə iləhə illə ənd nəstəxfiruq və natub ilək gələn dərslərimizdə 3-cü, 4-cü ayları geniş bir şəkildə izah etməyi və e, onun orada olan təcvid əhkəmları izah etməyi inşallah bizə müvəffəq olsun və gələn dərslərimizdə həmin ayətləri izah edib sonra isə Məun və sonra isə Kəusər və daha artıq surələr keçib onları təcvid əhkəmları ilə izah etməyə çalışacağıq inşallah. Allah Subhanahu wa Taala bizi bağışlasın, bizə rəhmet etsin, bizi əsl Quran əhli etsin və necə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: -Qur Qur Çünki Quran qiyamət günü öz sahibi üçün şəfaətçi olaraq deyə hədisinə müvafiq olaraq və oxduğumuz Quran da bizi qiyamət günü şəfayətçi olaraq bizə gəlsin və bizə etsin, şəfayətli etsin və bizi e, gecə və gündüz Quran oxuyan qarilərdən etsin e, və bizi Quran-ı kərimə maraq göstərən və həyatımızı Quran-ı kərimlə, Quran-ı kərim nuruyla dolduran mömin Bəndələrdən etsin və Allah subhanəm və Teala'dan dua edib arzulayıram ki, Allah subhanəm və Teala bizi bu gün, bu axşam, bu gözəl məclisdə yığışdığımız üçün bizə rəhm etsin, bağışdasın, bizə cəhənnəm odunu daddırmasın və bizim bizi və bizim aləmizi, ətrafımızı, bizim yaxınlarımızı və bütün müsəlmanları bağışdasın və onları cənnət əhli etsin. Allah sizdən razı olsun, əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.